Cirka 22.50 igår kväll så inkom det alarm till oss om att det var en person som har blivit skadad. Misstänkt skottlossning och det är i Hammarby Sjöstad. Här är Den Svenska rapparen Einar har skjutits till döds i Stockholm enligt uppgifter. En person är skjuten till döds och vår hypotes är att det är gärningsmännen är fler än en. Och man har skjutit flera skott och han avled. Efter en ganska kort tidsintervall efter, efter brottet på platsen. Du lyssnar på Peter Krim och dödsskjutningen av Einar. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja, Eva-Lisa, det här är ju en extrainsatt podd eh, på grund av händelserna i går kväll, torsdag den 21. Då blev ju polisen kallad till Hammarby Sjöstad efter larm om en skottlossning. Det här var vid elva tiden på kvällen. Mm. De kommer till platsen och hittar då den här kända artisten Einar med allvarliga skottskador. Det inleds HLR på platsen, alltså livräddande åtgärder men han bekräftas avliden och han blev ju bara 19 år. Vittnen ska ha sett två gärningsmän springa från platsen och polisen har snabbt upp en helikopter för att spana. Det är en omfattande insats. Det pratas om tio polisbilar och boende i området säger till media att de har liksom aldrig sett så här mycket polis på plats. Men att man reagerar så mycket på att polisen är på plats, det har ju lite att göra med vilket område vi är i. Hammarby Sjöstad är ju kanske inte den klassiska platsen där det sker mord med skjutvapen. För vid en skjutning med dödlig utgång var som helst egentligen, eller skottlossning generellt, så blir det ett rätt stort pådrag. Det börjar att det är rätt sällan skjut, snudd på kanske aldrig Hammarby Sjöstad. Det här är ett lite övre medelklassområde i centrala Stockholm, lite söder om tullarna. Polisen, de utser en förundersökningsledare som för tillfället valt att inte uttala sig tills vidare. Men vi har varit i kontakt med regionledningscentralen under morgonen och de har gett oss en uppdaterad bild av läget. Och det viktiga de jobbar med nu initialt är ju en kartläggning av den avlidne mannen. Alltså Einars liv, den senaste tiden, relationer, eventuella hotbilder och liknande. Men man har också gjort brottsplatsundersökningar och kallat in spårhundar både för att göra DNA-sök- man kallar det, –men också vapensök för att försöka säkra så mycket fysiska bevis som möjligt. Sen finns det ju också en del övervakningskameror i det här mm. området– –där man ska ha hämtat in material. Tidigt i processen så plockar man också in filmanalytiker– –för att gå igenom det här materialet för att se... Det pratas ju om två personer som ska springa från platsen. Mm. Har de fastnat på någon kamera kan man följa deras rörelser helt enkelt. Mm, och det finns ju relativt mycket kameror i det här området men polisen vill i nuläget inte säga ifall man har mer eller mindre vad ska man kalla, filmmaterialen än vanligt. Men när vi pratar med polisen i morse så pratar de ändå om att det är en relativt god lägesbild. Alltså förutsättningarna för att komma vidare i den här utredningen är kanske bättre än vanligt. Det är lite oklart med motivbilden just nu. När vi spelar in det här är det ju heller ingen gripen. Därför är det också viktigt med den här kartläggningen av Einars senaste rörelser, kontakter och vad han har gjort. Just för att få ett grepp om vad som skulle kunna vara ett möjligt scenario. Och om det här kan vara del i någon tidigare konfliktyta eller något annat bråk helt enkelt. För vi vet att Eina levde under den senaste tiden och en relativt lång tid tillbaka med en hotbild mot sig. Och vi kommer kolla närmare på det. Men vi var noga med att säga att vi ska inte dra för stora slutsatser så här i början. Det är väldigt tidigt i utredningen. Men vi ska först berätta lite mer om vem Eina var. Einar han siktade tidigt i livet på att jobba med musik och bli en känd artist och det finns videoklipp från när han uppträder redan som väldigt liten. Han slog igenom brett för drygt två år sedan med låten Katten i trakten och också vunnit flera priser för sin musik. Jag har alltid velat bli något stort inom musiken. Det öppnar stora dörrar, saker som man inte kunde göra innan kan man göra nu och man, man blir sedd på ett annat sätt. Det här är från en intervju i musikguiden i P3 för två år sedan. Nu är det mer att polisen står runt en och skyddar den på spänningar och sånt. Och förut kanske det var att de var på en och visiterade en. och ja. det är en annan roll. Nu är man med en artisten. Förut var man kanske hade ja, där, där problembanet eller vad man ska säga. Och apropå det här med... –problembarnet, som man själv säger. Artisten hade ju en lite stökig bakgrund. Han är uppvuxen i södra delarna av Stockholm– –och har rappat om hur han hänger i Dalen– –vilket då syftar på dalen Han är tidigare också dömd för brott, rån, misshandel– ringa narkotikabrott mm. och har också dömts till ungdomsvård– –och suttit inlåst på HVB-hem. I sina texter så skildrar han ju också det kriminella livet. Man pratar om vapen och det syns också vapen i flera videos– och om du har lyssnat på Peter Krim så har du säkert inte missat den här diskussionen om musikens vara eller icke-vara eller gangsterrappens vara eller icke-vara. Bygger den ett kriminellt varumärke som vissa hävdar eller skildrar den bara en värld som många lever i som den andra sidan då säger. I en intervju i Musikajden Peter för två år sedan berättade han själv om hur han såg på sina texter och varför han rappade om det han gjorde. Det är för att det har blivit grävare här i, i utanför i samhället. Och det är inte samma som förut längre faktiskt. Och jag tror att om man lever där så är det väl det man skriver om. Om man lever ett dramatiskt liv med tjejer och problem och droger. Då rappar man väl om jobbiga fester och jobbiga förhållanden. Och man lever i ett samhälle där det är tufft och där det används mycket vapen. Och vänner går bort som man har varit vän med sedan man var små. Då, jag tror det är det som kommer fram i texterna då. Och om du vill höra mer om Einar som artist och hans karriär så har kollegorna på podden Peter klubben gjort ett avsnitt som ligger ute nu. Sök på Peter klubben i din poddspelare. Men utöver att Einar själv är dömd för vissa brott så är han själv också utsatt för brott. Vi har ju sedan Peter Krim startade gjort ett antal avsnitt om Vårbynätverket som åtalades och senare dömdes för flera grova brott. En väldigt, väldigt uppmärksammad rättegång. Och ett av de brotten är ju en kidnappning och ett rån där vi pratat om en känd ung artist som var brottsoffer. Och den unga artisten det är ju Einar. Mm. Den kidnappningen skedde i mitten av april 2020 och Einar själv vill ju inte göra en polisanmälan. Det man anhörig som till slut kontaktade polisen. Ja, den utredning vi höll på med som då gällde människorovet av honom förra året i april så... Han medverkade ju inte i den. Han ställde inte upp vi kallade honom. Han kom aldrig på förhör... Vi pratade med hans måsägare beträde som inte heller kunde få honom att komma till förhör eller han kom inte ens till rättegången. De var inte än med på. Polisen Torsten Alm jobbade med utredningen av kidnappningen. Han råkade väldigt illa ut när det hände. Och personerna bakom kidnappningen och rånet de försöka pressa artisten på pengar och händelsen fick väldigt stor uppmärksamhet. Den enda kommentaren som Eina själv gett om händelsen, det var ju en story på Instagram. Där sa han bara att vem som helst kan bli kidnappad och att han mådde bra. Men han ville ju som sagt inte göra någon polisanmälan och han till och med, och han har egentligen inte på något sätt medverkat i polisutredningen. Även när han kallade till tingsrätten när det var dags för rättegång så, så dök han aldrig upp. De som åtalades för kidnappningen, flera av dem var personer med kopplingar eller höga positioner i det så kallade vårbynätverket, ett kriminellt nätverk i södra delarna av Stockholm. Men med på kidnappningen och även ett tidigare kidnappningsförsök som blåstes av så fanns det även personer med kopplingar till andra delar av Stockholm. Och även om polisen inte vill prata om några direkta kopplingar, man vill inte prata om någon motivbild i nuläget, så kan man ju från Torsten Alms sida prata om att här skapades ju en ganska tydlig hotbild mot dig när efter kidnappningen. Och om det fanns några ytterligare motiv att, utöver det uppenbara att pressa honom på pengar så har polisutredningen inte lyckats utreda det. Ja, jag tror att det där, nej jag har inte sett något sånt och det finns nog jag har ju då skött, haft utredningen om själva människorovet som hände i april förra året. Och om det finns hot som har kommit in efteråt det, det kan inte jag uttala mig om. Vi vill vara lite extra tydliga här för när vi spelar in det här då är det ju ingen person som är gripen och vi vill inte säga att dödsskjutningen är kopplad till kidnappningen men vi vill ändå försöka ge en bild av liksom omständigheterna kring artisten och vad som har hänt honom under det senaste året. Flera personer dömdes ju för inblandning i kidnappningshalvan i tingsrätten. Men det här prövas just nu i Svea hovrätt. Där har man från bland annat ledaren då för Vårbynätverket velat att Einar skulle höra i rätten om kidnappningen. Men det blir såklart inte av nu när han är död. Jag vet det, att de har haft ute på delgivning med så kallade delgivningsmän. Och idag så skulle hovrätten redovisa hur den här delgivningen har gått och kutymen är det att man kan be att han ska hämtas in för förhör och då det att vi, polis får polis åka hämta honom i sådana fall men det blir efter att dom domstolen beslutar om det och det är så långt att man inte kommer utan idag ska man få en rapport från dem som skulle ut och delge honom hur har det gått och namn säger att hotbilden mot Eina den blev ju kraftigt förhöjd efter Människorovet som är den formella rubriceringen på det som skedde i mitten av april förra året och vi ska ju säga det att, som sagt, motiven till mordet vill polisen inte gå ut med, och man ska inte dra för tydliga slutsatser. Men det vi vill peka på här är att här började det skapas en ganska kraftig hotbild mot artisterna. När de här hade gjort den här kidnappningen, eller i samband med den, då var det en hotbild mot honom. Efteråt var det en ännu starkare hotbild. För de ville ju ha massa pengar av honom, och han betalade ingenting. Och då började de ju prata om att de. Skulle skjuta mot hans bostad kanske. Eller kanske spränga hans bostad eller hans familjs bostäder. De anskaffade ju, som man ser i vår utredning, de har ju anskaffat inte minst två bomber. Sprängladdningar. Med avsikt att spränga dem vid någon bostad. Och de var faktiskt på väg att göra det men de fick avbryta det den gången. För att det fanns polis utanför hans bostad. Men vi ska tillägga att det här är en hoppill som finns under våren 2020, alltså förra året. Om den har med dödsskjutningen så sker nu hösten 2021, det är väldigt oklart. Och utöver den här konflikten eh, som är kopplade då till vårdbundetverket och rättegången så var Ina nyligen också involverad i ett knivbråk på en krog i centrala Stockholm. Enligt en poliskälla var han misstänkt i det fallet om det fallet har något med dödsskjutningen att göra inte klarlagt men det här kan eventuellt ha påverkat hotbilden mot honom det här är ju bara två av flera konflikter som har uppstått kring artisten sedan han slog igenom och polisen vill ju inte berätta mer tydligt vilken som kan eventuellt vara kopplad till det här fallet just för att det skulle påverka utredningen men något som är klart är ju att han och familjen har ju påverkats väldigt mycket i sin val av allt som har hänt. De har flyttat runt väldigt mycket, de har upplevt en stark känsla av hot ifrån olika grupper och behövt leva ett liksom kringflackande liv. Och det här är ju något vi har sett med flera artister och flera personer kopplade till konflikter i Stockholm. Att man kanske bor på hotell i långa perioder, byter adresser, är inte skriven eller bor inte på den adress man är skriven på. Allt för att undvika en sån här situation. Nu fortsätter utredningen om dödsskjutningen- och där ingår, som vi nämnde, vem Einar umgåtts med- och vad han gjort i när tid innan dödsskjutningen sker. Det har ju även funnits uppgifter om hot i sociala medier- och det är ju tyvärr så att hans kommentarsfält- på exempelvis Instagram har haft en del hotfulla inlägg genom åren. Vi får se om det här är något som kommer att visa sig- ha betydelse för polisutredningen nu när man kollar på det. Du har lyssnat på Petri Krim- dödsskjutningen av Einar. Lyssna också gärna på p klubben som berättar mer om artisten Einar och följ P3 rapportering för att få det allra senaste vad som händer i redningen. Det kommer även publiceras en P3 dokumentär om mordet. Vi på p Krim kommer såklart fortsätta följa vad som händer i det här och du får gärna tipsa oss genom att mejla p at höra av dig på 073 461 2915, vi finns också på signal, eller kontakta oss på Instagram där vi heter p krimpodden Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Adén.